Jamen, jeg kan altså bedst i for det har jeg duftet før. Forstår du det? Så er vi endelig tilbage igen. Der var noget sommerferie, der var noget OL, der var noget opstart i Bundesligaen og alt muligt, som kolliderede, men nu er vi her altså igen, og denne her gang med et afsnit om Emil Jakobsen Med os, der har vi som sædvanligt Faxe og så har vi også BookBeat, som øh, man altså kan gå ind og få 6 ugers gratis lyt, hvis man bruger koden Harpix. Man kan altså gå ind på www.bookbeat.dk Harpix, og så kommer man ind til et sted, hvor man kan skrive sig op til at få 6 ugers gratis lyt derinde. Og hvad kan man så lytte? Altså, der er alt mellem. Himmel og jord kan man sige man kan også godt læse de bøger der er derinde men øh, en jeg vil anbefale og som jeg har læst her i min sommerferie eller genlæst faktisk her i min sommerferie det er en bog der hedder limes billede det er Leif Davidsen, der har skrevet den og det er sådan en øh, krimi øh, sommerferieagtig bog som sagtens kan læses til i september også og så kan man jo også i anbefale øh, Jussi Adler Ols som Niklas altså var i gang med at læse under OL jeg skal nok link til de her forskellige ting nede i beskrivelsen så man kan gå derned og finde bøgerne og også gå derned og finde det her link til BookBeat, hvor man kan gå ind og få den her rabatkode til, øh, til 6 ugers gratis lyt. Nu skal vi i gang med Emil Jakobsen, som jo er begyndt nede i Flensborg. Lad os høre, hvad han har at sige. Rigtig god lyst. Jamen, øh, Emil Jakobsen, velkommen til øh, udsendelsen. <coughs> Min stemme, den er lidt rusten, øh, fordi jeg var i parken i går og så øh, danmark Belgien. Øh, så nu har jeg også afsluttet, hvornår vi optager, men vi optager med henblik på, at det her skal udkomme hen over sommeren. Øh, Velkommen til podcasten. Mange tak. Og tak, fordi jeg måtte være med. Ja, selvfølgelig. Det bliver, det bliver spændende, og jeg glæder mig, og du har også været meget efterspurgt her hos lytterne. Så øh, derfor er der, øh, rigtig, giver det rigtig god mening for os at, at få optaget det her nu, her i sommerheden. Det er jeg glad for. Ja, man kan godt mærke en eller anden form for, for kamp mellem, øh, mellem Gissel og dig. <laughs> øh. Jamen, det er... Der kører også en eller anden altså, kamp. Altså, efter, efter vi har haft Gisselen med, så var det som om, at, at der var så mange, som, som kaldte på Emil, at, at vi blev nødt til at invitere dig meget, meget hurtigt uh, ind efter ham. Jamen, det er jeg glad for. Det er, jeg er næsten lidt uh, træt af, at vi inviterede inviteret ind først. Jamen, det forstår jeg godt. Det, forstår jeg godt. Det, uh, synes jeg også, det var jeg også lidt skuffet over, men uh, det må jeg jo tage på mig. Sagde han det videre til dig, det bad jeg ham om. Ja, ja jamen, han sagde lige, at uh, han skulle uh, en gang til Duften og, Harbis, og der, og de ville også gerne have ham Altså mig med, men han var selvfølgelig første prioritet <laughs> ja, så. Så der var, der var jeg lige anden der. Ja, men sådan, sådan har det ikke været hos os. Men Nå, øh, hvad hedder det, Nick? Altså, vil du ikke lave den korte præsentation af Emil? Ja, den bliver meget kort. Æh, 23 år er du blevet. Det er jeg. Æh, lidt, lidt ældre end Gissel. Og øh, så har du spillet næsten lige så mange år i Gok, Måske flere år i Gok end Gissel har. Fordi du faktisk også kommer fra Fyn. Det gør jeg. Helt bestemt kan det minde, øh, hvis man ikke har kunnet høre det på accenten endnu. <laughs> ja, jeg snakker meget finsk. Ja, en gang imellem. Ja, øh, ja så øh, er du jo altid topskoer i den danske liga. Øh, nykåret. Stort, øh, stort stor tillykke. Det, oh, det må jeg sige. Øh, jeg ved ikke engang, hvem der var nummer to, men øh, Nikolaj Jacobsen, øh, landstræneren, var godt deropad. Øh, så det er... Det er meget glædeligt, at øh, en af hans rekorder, de lige øh, røg i svinget der. <laughs> ja, det er så, har vi, så har vi også noget at stikke til ham til, til næste samling. Lige præcis. Øhm, ja, så var du også jo øh, øje i Europa League, øh, European League, eller hvad man kalder det. Mm. Øhm, også utroligt stærkt. Øh, tak. Ja, så har du et par sølvmedaljer og en enkelt bronze. Og ja, en guld Med gok Og Ja, med landsholdet, det er rigtigt. <laughs> ja, jeg har nu, også man, en guld med gok <clears throat> Ja, men... okay, det ved jeg simpelthen ikke. Uh, før u uh, 18, eller... Nej, nej, pokalturneringen den der, der er blevet udskudt med corona, det nåede vi jo lige at vinde, jo. Nå, det er jeg ked af. Det er okay. det var, uh, var ikke så vigtig, åbenbart. Men folk, den, uh, det var sæson Ja, den er sgu vigtig nok. Jeg har ikke nogen pokalturnering i Danmark, så... Nej, vi er, også, det... øh, vi er stolte af den i det er, vi, tager den, uh, vi tager den stolt på os. Ja, der har jeg til gengæld mange der i pokalturnæringen. <laughs> der har vi også en enkel eller to. Nej, det, øh, det var alt for min øh, præsentation. Øhm, jeg kan ikke blive komme på mere. Nej, men øh, jeg kan bare lige følge op og så sige, øh, kan det passe, at det er 111 mål? Hvor, hvor mange... Nej. Europa. Det kan jeg lige det kan jeg lige så godt sige, det er det ikke. Nej, det er flere, ikke? Og ligeglad hvad du siger nu, så er det forkert. 111 mål. Jamen det, ja, Europa. det er Europa. Det altså, Europa League. Nej, ja, det er Europa League, ikke? Ja, men det. Ja, okay, er, okay. 111 mål med. Det er med, <laughs> <laughs> det er med øh, de der øh, kvalifikationskampe. Ja, ja. Hvor mange var det i øh, altidstopskøret i den danske liga? Hvor mange mål var det? Det var 141. Altså så så, så jeg slået den med 100 eller 244. Undskyld. Den var 241, nu har jeg slået med 244. Og hvem var nummer to? Robert Gunnarsson. Robert Gunnarsson. Og har du regnet ud, hvor mange øh, mål det er i snit per kamp? Og hvad er det sådan noget? Øh, 7,2-3-4 stykker. Ja, okay. Det er også meget hederligt. Har jeg fået Ej, den, fortalt? Den, ja, den så jeg faktisk godt. Og der kan vi jo så nok ikke stikke til Nikolaj. Nej, for det var jo 9,1 eller andet. Ja. Uh. Ja, det var meget flot. Ja, det var rigtig flot. Men det skal så også lige sige, at han var jo bagspiller den sæson. Var han det? Ja, det var han. Det har jeg i hvert fald fået fortalt, at han var bagspiller. Men er det bedre at være bagspiller, end fløjespiller? Ja, man mange mål. Altså Hvis jeg havde været bagspiller i den her sæson her, så tror jeg, at det var over 10, jeg snittet. <laughs> ja, Nå, altså, men dengang vi havde gidset med, så sagde han jo, at han uh, står jo for 80% af dine mål. Uh, ja, fordi han får det... straffe på alle sine ja, ja. Uh, gennembrud. Og han så går du ind og skyder den ind, stille og roligt. Ja, men han siger jo, at jeg har kommet til Flensborg for at skyde straffe. Det, det, han, <laughs> det er han fast besluttede ja, Men det, det må han gerne tro. Han, øh, det er fint at tage lidt credit for, for min succes. Det, det må han gerne. Ja, det er godt. Og, og hvis det godt. Oh hvad siger du, Niklas? Niklas. Nej, hvis det så er så de her 7, <laughs> hvad sagde du, to, et eller andet mål. Ja. Øh, er der så en kamp, øh, hvor du har scoret rigtig mange? Det må der jo nødvendigvis være. Og hvor mange var det? Ja... Yeah. Altså, nu snakker vi lige, Ligaen, eller snakker vi i Europa? Øh, den, du har scoret flest ja men det var faktisk faktisk modregnet Gøløven på hjemmebanen. Ja. Ja, der lavede jeg 14. Sådan. Og der brændte faktisk lidt mange straffe. Så det var faktisk ikke, fordi du var på straffe, jeg lavede mange mål der. Nej. Du, du gav ikke credit til Gissel der? Nej, der var det ikke Gissels skyld den dag. Det var det ikke. Nej. Det var, tror jeg, mere var Victor, fordi vi fik lidt mange kontra i den kamp der. der han havde mange gode redninger. Så der får han i hvert fald en del af oh, Men altså 14 mål mod Regnækker, det er vel også okay. Men er det din scoringsrekord? Ja, jeg tror, det var det. Jeg tror det 14 mål. Jeg kan ikke huske, at jeg har lavet flere. Og så på landsholdet 12? Ja. ja det er ikke så ringe heller. Er det ikke dårligt? Nej, det... den er jeg også glad for. Men nu, nu, nu, sagde, nu sagde du selv lige, Emil, det her med at være, at være hvis du har været bagspiller, så havde du scoret flere måske, ikke? Vi hørte det, Anders Egger, i, i, som var med i, i sidste afsnit, han fortalte om, at han faktisk også startede som bagspiller. Og så blev han rykket ud på fløjen, trods sin, øh, ja, skal vi bare sige, lidt ringe højt, ikke? Hvad hedder det? Hvad, hvad er din historie? Hvordan er du endt ude på øh, venstrefløj? Ja, men, det er faktisk præcis samme historie. Jeg startede også som, som playmaker, var det dengang, og ja, jeg spillede ikke af og det var ikke fordi, det var noget, uh, noget vildt og voldsomt. Vi, uh, ja, vi var egentlig ikke særlig gode. Um, men så uh, blev jeg en, en smule bedre til håndbold, og så var det naturligt, at jeg rykkede til GOG. Um, og mine forældre var klar på at, at ligge, uh, ligge og køre turen der uh, rimelig ofte jo. Men, uh, Hvornår gør du det? Det gjorde jeg allerede som anden års 12 Hold da op, det var også tidligt. Ja, så jeg har faktisk været i Gok i 10-11 år. Uh, og så, ja, så vokser jeg egentlig jeg bare aldrig. Øh, og alle dem, jeg spillede sammen med, de vokser stille og roligt. Og, så, <laughs> og jeg var jo stadigvæk den der splejse, så jeg havde de tyndeste arme og, og ikke vokset. Så var det egentlig meget naturligt, at jeg var ude på fløjen der. Øh, men det var faktisk først som, ja, anden års 16 jeg først var ude på fløjen. eller så lå jeg sådan og skiftede lidt og spillede lidt øh, bagspiller på, på anholdet, var det så dengang. Øh, og så var det faktisk først som u jeg, anden års 16 jeg kom på første og spillede fløj derfra. Gik det også på ord? Ja, det gør. Det gør. Vi tager hele hele turen. Ja, men jeg tog så jeg tog så hjem i 10, <laughs> altså efter 10 fast, fordi jeg skulle hjem til mors noget igen. Det det savnede. <laughs> ja, så vi så er vi tog der. Ja, lige præcis. Jeg savnede jeg savnede at være hjemme. Det gør jeg godt nok. Altså sådan øh, kun på grund af på, på grund af kødgrøderne, men også eller eller også på grund af sådan lidt hjemve eller hvad. Ja, jeg er meget tryghedsmenneske, så øh, det var i hvert fald det var en hård start på året for mig. I hvert fald i første halvanden måned, der var jeg i hvert fald meget tæt på at droppe ud af øh, flere omgange. Og så fandt jeg, jo, fandt jeg en rutine og var, var tryg og glad for at være der, så der var jeg egentlig glad for, at jeg blev. Men jeg tror også, et år for mig var rigeligt, øh, fordi at, som du netop siger, der var nok lidt mere end, end bare kødgrøden. Det var nok også lidt mere hjemmevæg og, og tryghed, at jeg, jeg skulle have. Ja. ja. Var, der noget, var der noget så trods alt, at du så gerne ville hjem, var der noget, du kunne... Du tog med fra det øh, efterskoleår? Ja, selvfølgelig. Jeg blev et helt andet menneske på det år der, fordi at jeg var jo jeg var en person, der nærmest ikke kunne... Øh, jeg kunne ikke sove ude jo. Jeg kunne ikke sove ved en kammerat, da jeg var yngre og sådan nogle ting. Øh, så jeg, jo, jeg, jeg lærte jo at stå lidt mere på egne ben øh, det år der, øh, helt bestemt. Øh, så ja, jeg blev i hvert fald en del mere moden af at, at tage på og skulle klare lidt mig selv og ja, vaske mit eget tøj og sådan noget ting. Det Mor, ja, og Eller, men det, gjorde det. du også det? Eller tog du det ja. bare med hjem i weekenden? Altså, hvis der lige manglede træningstøj, så var jeg jo nødt til at vaske det. Eller så genbrugte jeg bare lige måske noget af det. <laughs> og så var det to store sportstasker på vej hjem. Ja, det er rigtigt. Det er jeg er nød, ja, det er nok nødt til at være ærlig om. Der var i hvert fald... Det var måske tre vaske, jeg nødt til at vaske på sådan et år der. Går <laughs> den, <laughs> Ja, lige præcis. Lige præcis. Men ja, der, kom, der kom meget vask med. hjem. Det, det er nok rigtigt. Ja, men ja. det skal man gøre. Jeg har også slæbt uh, den ene uh, ku, eller taske efter den anden hjem til København. Ja. Så det er en lidt længere tur ind til Katteminde. Ja, det er rigtigt. Og det var også nogle gange, hvor der var, et, Ja, hvis den var klar vasken, og den ikke lige noget kom med, så kom mor og far der også lige noget med den, hvis det var en hverdag. <laughs> ja. Så var der altid lige sådan en, en ekstra pose fra Netto eller Superbosen eller noget andet, hvor der lige var lidt snacks og sodavand og sådan noget med. Ej. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Så jeg var... Og apropos, så var I sodavand, så skål. Ja, skål jeg har også en, Okay. Ja, vi har fået men... få et årsforbrug af, af sodavand, da vi vandt VM. Ja, det brugte Svendborg. Nå, I har overtaget Kasper Nielsens øh, kontrakt? Ja, jeg har i hvert fald ikke. No. Nej, med, med årsforbrug af sodavand? Ja, ja, det har vi. Der fik vi lige mig, Morten Gissel og, og Sake fik lige sådan et årsforbrug værd. Uh, ja. Ikke dårligt. Nej, det... <laughs> hvad, hvad betyder et årsforbrug? at vi fik hvad var det 15 kasser og det var så noget 360 doser så cirka en dåse der om dagen ja, okay. så det er cirka væk på 3 måneder her ja det skal det. det er ikke et helt år det er det ikke det er det ikke ja, nej det er det hvad med dig egentlig Niklas der du øh, havde du hjemvej der du kom på efterskole? ja det havde der nok lidt men jeg tror ikke som vi både har hørt fra Gissel og fra Emil øh, at jeg har overvejet at tage hjem det, mm. det tror jeg aldrig, jeg var ude i. Øh, men jeg kunne sagtens mærke på sidste dagen, øh, ja, jeg græd ikke, øh, som mange af de andre gjorde, men jeg var glad for, at jeg skulle hjem. Mm. Øh, men hjem ved, nej. jeg mm. kan så sige, at sidste dagen brugte der stortudt jeg. Så et eller andet godt havde måde, det har gjort det med mig. <laughs> ja, altså stortudt, ikke. fordi du skulle, fordi jeg skulle hjem. hjem og ikke være der mere. Ja, det Ja, har du så stadigvæk nogen, du ser derfra sådan nogen, som du holder fast ved? Det har jeg bestemt. Mange af mine bedste kammerater er dem, jeg har gået bo med, så dem holder jeg meget fast i. Ja, ja, ja men der er, det er perfekt. Ja, men det er jo tydeligt, at man vokser lidt fra hinanden, men der er stadigvæk nogle stykker, men man holder fast i. Men er det så for håndboldlinjen, eller er det lidt mere spredt ud over mange linjer? Øh, ja, men det er mest håndbold, det er det dog. Men der er alligevel et par stykker, som var musik og teater, som man også stadigvæk ser lidt. Ja, fordi... Men, ja, efter, jeg tror, da Magnus gik der, øh, der tror jeg, de blandede husene. Øh, ja. Da jeg gik der, både og kun med håndboldlinjen. Okay. Det, Æh, sådan var det ikke, der vi gik der. Der var det, meget, der var det delt op i sådan nogle teams, hvor det var, at jeg gik på team med fodboldpiger, og teaterdrenge og piger, og musikdrenge og piger, og så selvfølgelig håndbolddrenge. Det kan også godt være, at de fandt ud af på, efter min overgang, øh, at øh, det går simpelthen ikke, at håndboldlinjen bare <laughs> opholder sig fuldstændig <laughs> isoleret for, Ej, for resten af efterskolen. Det er rigtig nok. Det er, det, jeg synes, det gav rigtig god mening, det der faktisk. Det, det fungerede ja. rigtig fint. må hvad så i, i forhold til håndbolden der, Emil? Hvordan, hvordan var det så at gå fra, og, ja du kæmpede dig vej ind på holdet, og på et tidspunkt du bliver du også fast, og du bliver fløj og... Tager du det til dig? Vil du gerne spille fløj, eller vil du egentlig hellere være på, på, på bakken, eller, eller på playmaker-positionen? Ja. Eller er der noget, som, som gør, at du tænker, at det, jeg giver fløj en chance? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Ikke? Um, jeg tror jo altid, man gerne man sådan starter på den bakke der eller playmaker gerne vil gå den vej, men jeg kunne jo godt se... Uh, hvis, der skulle, hvis jeg skulle være realistisk, og jeg gerne ville gøre noget søgestud af det her, at det ikke bare ude bagved, fordi det var jeg simpelthen ikke stor nok til. Jeg, var, ja. jeg tror, jeg vejede, da jeg startede på UR, som 16. vejede jeg 67 kilo, eller sådan noget. Uh, så jeg var nødt til at skifte på fløjen af, og det havde jeg egentlig også fint med. Jeg kunne godt lide at spille derude, og jeg havde egentlig affundet mig fint med det, og jeg kunne også godt se, at det var der, jeg var bedst. Uh, og så holdt jeg bare fast ved det derfra, og så... Ja, var jeg jo så lidt heldig og, og havde en god springteknik og sådan noget ting som jeg kunne tage med det ud um, det, er ikke, det er ikke noget jeg har trænet mig til i hvert fald en god springteknik det er desværre um, det, <laughs> du siger uh, i hvert fald ja det det, komme, <laughs> ja. det er er du lidt skuffet med. over dig selv ja det ja, jeg synes altså folk siger jo bare at, det, at jeg ikke træner men jeg kunne så godt tænke mig at sige at jeg har trænet mig til den her springteknik men det har jeg bare <laughs> altså den er bare kommet af sig selv uh, så, men det, så kunne jeg også godt se, at der skulle jeg ud og, ud og spille. Men til gengæld så har du trænet der til en god, øh, hvad kan man sige, når man skal rejse sig op igen, teknik. Øh, ja, det er rigtigt. Roule, det, det fortalte Kisel også om, kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvordan øh, du har trænet det? Jo, men det er faktisk, det er faktisk øh, super nemt, for det har jeg slet ikke trænet. Øh, det, kom, det kom bare faktisk virkelig naturligt. Øh, og jeg ved ikke, hvad det er kommet af, men... Øh det er de der blandede linjer der på ordet. Ja, det er godt det, være, danser, det der og sådan noget, ja, at det kommer lidt den vej fra. Um, og jeg har heller ikke gået til noget gymnastik, eller noget som helst. Um, men sådan faktisk, jeg startede med at lære faldteknik, helt basic, hvor man sådan glider på maven. Det var faktisk en dag, hvor jeg var, ja, jeg var ikke meget mere end 13-14 år, hvor det styret regnet ud i haven, så kørte jeg faktisk bare faldteknik ud på græsset, det var så godt. Er <laughs> uh, ja, rigtig dumt. Men uh, det der oh, altså rullefald, der, eller hvad man, hvad man kalder det, ja. det er egentlig bare kommet sådan... Lidt stille og roligt af sig selv, hvor jeg egentlig bare laver en normal culpit, Og så har jeg så fået med, at jeg lige kan skubbe mig op og land på benene igen. Ja. Jamen, det ser elegant så, ud, og du... Så er hele halen helt over at køre. Ja, det, det er jo det fedeste, når det er, at der lige kommer sådan en råb der, <laughs> uh, ja. Hvad var det? Wow, kan han det der? Men, men når du så står derude på fløjen nu, Emil, så tænker jeg, at øh, så, så sprudler du jo i hvert fald i mine øjne, som, øh, som tilskuer totalt meget af spilleglæde og øh, vil virkelig gerne øh, spille fløjen og lave de ting, du laver At er, er, det, er det bare mine øjne, der bedrager, eller hvordan, øh, hvordan, hvordan har du det med at spille derude nu? Nej nu elsker jeg det. Nu, øh, nu øh, vil jeg rigtig gerne være derude. Uh. Selvfølgelig, hvis øh, der har været lidt forskel øh, lønmæssigt for Fløje og Vensterbak, havde det været lidt federe, men, øh, <laughs> men sådan er det ikke. Ja. Ej, det, skal, det, det er jeg rigtig glad for, at jeg endte det ud. Øhm, jeg synes, det, det er et fedt spil, der er derude, hvor man kan lave lidt sjove skud i, i nyerne og næ, og, ja, og det, det er lidt mere en leg i forhold til at være, være Vensterbak, og det, det er det, jeg elsker ved spillet. Lidt ligesom er Sikkert, at sådan man... Man hygger sig lidt mere med det, i stedet for, at det bliver tyr op i langt hjørne, eller kort ned, eller hvad det bliver. Så har man også lidt sjoveskud. Og det er, jo, det er jo det, jeg elsker ved sporten. Mm. Så det der lidt legeglade og lalleskud lalle en gang imellem, det er det, det, jeg elsker. Og, ja. kan hold, og kan holde sig lidt væk fra alt det taktiske. Øh, alt opspillet er altså, bare god på den, den chance, man nu engang får. Lige præcis. Altså taktikmøder og alle de møder generelt, det er... Der sidder jeg nede bagved, og så skal jeg lige have en kop kraft så jeg ikke falder sjov. Fordi der er, der, er jeg, der er jeg ikke meget... Er du, fal har, har, er du faldet sjov? Nej, jeg tror ikke, jeg er noget af det, men jeg har måske lige noget det. Ja, du må det. gerne sige det nu. Ja, ja, skal holden, du ikke til flænge for? Jo, jo, holden, der har måske lige faldet engang, hvor man lige har røget højt. <laughs> øh, men jeg tror, jeg er måske lige blundet hen en gang. Men jeg, jeg håber ikke, at kigger og høre det men det er i hvert fal Ja, det er ikke mig jeg lytter efter. Det, uh, det må jeg kende. Ja. Ej, jeg vil gerne Amt. indrømme, det har jeg også gjort. Det er ja. lige den der, det der hoved der, der lige falder forover, lige præcis, så jeg der igen. Ja. Ja, det er <laughs> Og lige sådan en lille spjat, uh, ja, giver lige. ham uh, ved siden af <laughs> en lille albu i siden. <laughs> ja. de bliver rigtig tunge på et tidspunkt. Det, uh, det sker tit. Og hvad er så sådan ren, øh, ren med din teknik, øh, Emil? Fordi du kan godt, som du selv siger, lige at lege lidt, og der kommer også en skruebold, og der kommer sådan lidt af hvert. Er det noget, som, som du på et tidspunkt har tænkt, at det her det skal jeg gøre til mit speciale? Det her det skal være en del af mit spil, mit repertoire? Øh, og så har du bygget på, og hvordan har du så gjort det? Øh, jamen, jeg ved ikke, om det sådan, jeg har sådan, tænkt sådan en strategi, at det skulle være en del af mit spil. Men jeg nej, tror, nej. at... Altså sådan primært på efterskolen, da jeg var 16, der boede jeg sammen med ham målmanden, der spillede på førsteholdet. Og der gik vi ret tit op i halen sammen og bare brugte halvanden til to timer, bare hvor vi skød. Og der elskede jeg at, ja, sådan at lave nogle nye skud, eller øve en masse skud og øve små, nogle små finesser. Og jeg elskede at se YouTube og se en masse skud fra forskellige fløjespillere. Og se, hvordan de brugte håndledet, og så prøvede jeg egentlig bare at træne det der. Og så prøvede jeg at filme mig selv og se, hvordan det så ud og sådan ting. Så jeg tror egentlig bare, at jeg elskede det der med at ja, gå og øve de der små ting og ja, hvad kan man sige, flue, flueklip på, på, mange, på mange parametre i forhold til min skud. Mm. Uh, og så tror jeg bare, at det er kommet den vej. Ja, så kan man sige, at du har egentlig også gjort det sådan rimelig målrettet i forhold til, hvis du også har ja, dels studeret det på, på film, men også filmet dig selv for at kunne se, hvordan jeg kan hvordan jeg egentlig sådan finjustere og... Og hele tiden, øh, er, det, er det stadig noget, du gør, øh, ligger på i dit spil? Ikke, at jeg tænker, at du nødvendigvis går og filmer dig selv, men, men øh, træner du det stadigvæk? Er der tid til det? Ja, så altså, vi skyder jo i hvert fald tit efter træning. Og jeg tror, at jeg, tror, jeg er nået til et sted i hvad man kan sige, min karriere nu, hvor jeg måske ikke skal opfinde nye skud, men måske bare gøre de skud, jeg kan, eller de skud, jeg har, gør dem endnu bedre. Mm. Øh, og så selvfølgelig er der nogle små ting, man kan ændre på, men jeg tror ikke, det er fordi, jeg går ud og opfører en helt ny skud. Ja, um, men selvfølgelig selvfølgelig altså kigger man stadigvæk på de skud, man har, og, og tænker, hvordan man kan gøre dem bedre. Um, I hvert fald det, jeg mest kigger på, det er, at om jeg kan få målmand til at, til at rykke sig den modsatte vej af min arm. Uh, så hvis jeg lægger for eksempel armen ud, så skyder jeg kort op, og så ved jeg ikke, at han går langt, uh, for eksempel. Mm, ikke mere. <laughs> <laughs> Ikke mere, nej. Han har måske set video. ja. Nå, men øh, kunne du måske... Øh, kunne du tage os igennem? Øh, fra du hopper ind over stregen, og, og målmanden står der. Lad os sige, at du skal lave en skruebold. Du må selv vælge, hvilken en af, af varianterne det skal være. Kan du prøve at sådan helt sådan teknisk gå ned i, i hånden, og så sige, hvad, hvad du gør, sådan step by step? Ja, det kan jeg sanges. Altså sådan, når man får bolden, så skal man også lige vurdere, hvad for en vinkel man har, i forhold til, om en skruebold er god eller ej. Mm. Øhm, fordi hvis jeg, har, hvis jeg har rigtig meget plads, og det er en stor chance nu skal jeg passe på med at give for mange fif til Niklas, men så vil jeg sjældent bruge en skrubold. Øhm, men hvis det er en, en, en forholdsvis spids, en spidsvinkel, så tror jeg bare, at jeg vil måske holde på volden den ekstra gang. Øh, og så får målmanden til at... Ja, til, hvis det er en skruebold indenom, så hoppe lidt langt ind i feltet, og så få ham til at gå med, og så lige det jeg skyder i hoft, men så lægger den stille roligt indenom. Ja. Øhm, og så er det jo bare, hvor meget man har trænet i forhold til at justere fart og sådan ting, og, og hvor meget skru der skal i og sådan ting. Øhm, men ja, det er jo bare, det er jo bare man siger, mange års træning, man, man lærer, hvor meget fart, der skal i, og, og i hvilke situationer, man skal bruge de forskellige skud og forskellige skruebolle. Mm. Hvem, hvem, hvem, hvem, hvem, hvem, altså, hvem kiggede du mest på dengang? Hvem tog du mest uh, input fra? Det var jo nok Uwe, tror jeg, gensanget uh, mig, fordi at han har jo så mange forskellige varianter, og så mange vilde skud, synes jeg. Men det var alt fra Anders Ekker til Lars Christiansen i hans, i hans øh, gode gamle dage øh, mm. til en øh, Timo Dypedoff i øh, Vardar og sån noget um, så det, jeg tror det var jeg tror bare jeg skrev på YouTube skrev bare øh, best goal øh, left wing og så så jeg det så kom der men, lidt var, forskelligt op. der, ikke, der, ja, der har ikke der været ikke der har ikke været en spiller hvor du tænkte det der det øh, alle hans skud dem skal jeg også lige kunne. Helt perfekt. Jo det, jo, det er nok Uwe. Okay. Mm. Jeg har kigget mest på, helt klart. Det, det tror jeg. Og Niklas, du har spillet med Uwe jo, og trænet med ham mange gange. Øh, tænker du også, at han har et repertoire, og, og, og, og laver nogle skud nogle gange, hvor du står og tænker, hvor, hvor, hvor kom den fra? Ja. Øh, Måske øh, ikke længere, men, men da I begyndte at spille jo, sammen. Jo, jo. Altså, nogle gange, der, der tænker man, hvad, hvad er det, du går og tænker på? <laughs> Hvordan kan du lave det skud <laughs> i den her situation? Øh, eller lave et skud, som han aldrig har gjort før. Øh, altså bare ud af den blå luft. Øh, det var sådan nogle gange lidt frustrerende at stå over for øh, mm. Men jeg synes, det han gjorde godt, det var, at han, han både havde det der finurlige, men han havde også det helt stensikre, hårde skud i hoften, som han skød utrolig godt. Mm. Og er der så et skud, Emil, som du har i den nu, som du, ikke, som du ikke kan endnu, eller som du måske har prøvet mange gange at træne frem imod, men den, hvor den stadigvæk ikke sidder der? Åh, oh, der er mange skud. Der er mange skud, som jeg rigtig gerne vil kunne, men som jeg nok bare ansætter, det bliver nok aldrig en del af mit repertoire. Um, det er lidt svært at komme på nogen. <laughs> Nej. Har du forsøgt at, Ej, at tage en skrue i sig basis... overhovedet? Ja, den har, jeg, den har jeg prøvet. Den, den har faktisk fungeret okay. Ja. Men øh, den er måske lagt lidt i karantæne. Um, <laughs> men sådan et basiskud langt oppe, for eksempel, det, det er et lidt skud, jeg bliver sådan helt god til. Fordi jeg, at jeg er ikke så god til at få min arm så langt ned, så det ligner, at jeg skyder hoften. Ah, okay. Uh, altså, det er i hvert fald et skud, jeg gerne ville kunne bedre, men som jeg har trænet så meget på, som jeg tror, at jeg er blevet bedre til. Nej, det er... Men okay, du har jo stadig masser af år. Så næste, øh, år, det, næste år i Bundesliga så ligger den deroppe. <laughs> Alligevel <laughs> ja, ja, ja. Ja, det... næste, næste år i bundstien kommer så mange andre input, så der kommer der helt sikkert et nyt skud eller ja. en ny øh, finurlig ting. Det håber jeg. Det håber jeg. Det er, jo, det er jo det jeg ville elske, hvis det var. Noget jeg blev mærke i det var faktisk at det er, han i eller han fortæller i i, i sit afsnit, at hvad det, da han kommer hjem fra Tyskland og begynder at skyde på de danske kiber og det er særligt på Straffe, der er det noget helt andet end det var nede i Tyskland. Kan du også at fortælle om det, Niklas? Øhm, så der vil jo sikkert også være en forskel på målmændene i Tyskland, tænker jeg, øh, selvfølgelig både på fløjskuden, men også på straffekastene. Er det noget, du begyndt? Har du sat dig ind i noget omkring det, eller vil du tage det sådan lidt, som det kommer? Det havde jeg faktisk ikke rigtig tænkt over, men det ville da være fedt, hvis det var, at, at, at der var en forskel. For så kan det være, jeg begyndte, kan jeg begynde at skrue på straffe igen. Øhm... <laughs> så er men... alt fra spæk. <laughs> <laughs> Ej... Uh... Altså, jeg har da tænkt over, at jeg tror, at der er, uden at tage noget fra de danske målmænd, så tror jeg, at der er lidt flere gode målmænd i Bundesligaen. Øh, I og med, at det er en, en lidt stærkere liga end Danmark. Øh, så på den måde har jeg måske tænkt, at, øh, ja, at, at det bliver en del sværere at skyde dernede, end det vil det gøre i Danmark. Mm. Øhm, men det er jo lidt svært at sige. Øh, det er jo klart, når PIL har verdens bedste målmænd, at det, det bliver sværere at skyde på dem. <laughs> Til gengæld, så er det en, du kender. Det er det. Men lad os da bare prøve at, at, at, at tage snakken lidt hen i, øh, i forhold til dit skifte der. Allerførst, så, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan det kan være, at dit valg det falder på Flensborg. og ikke Kiel. Nej, bare, <laughs> bare Flensborg. Ja, men det var også et godt spørgsmål. Jeg tror egentlig altid, Flensborg har været lidt, øh, lidt min favoritklub. Øh, jeg ved godt, det ikke er til stor fan i, i, lige herinde, men øh, jeg tror altid, det har været det sted, jeg gerne ville til. Øh, også i og med, som jeg sagde tidligere, at jeg er jo lidt et, et tryghedsmenneske, og der er ikke så langt hjem. Mm. Øhm, og så har jeg også hørt lidt om, at det er nok det tætteste på, at du kommer øh, på gok i udlandet. Øhm, og det spiller selvfølgelig også lidt ind, at det er, en, ja, det er lidt en arbejderklub, og det er, det er en klub, øh, ja, der har et godt, et godt sammenhold og sådan ting. Øhm, og så tror jeg, at ja, det, det, der nok er vigtigst for mig, det var nok bare, et, at, at jeg var tæt på min familie og... Og det var en god start til at komme til udlandet. Mm. Øh, der er jo mange, der siger, at jeg ikke skal til Tyskland, jeg bare skal til Danmark. Øh, <laughs> ja. øh, så det, det, det, ja, det er i hvert fald en god trykket for mig, at det, det er tæt på. Ja, Jamen, det giver rigtig god mening. Og så er jeg jo også en klub, hvor man øh, godt kan forvente at, at få medaljer. Ikke? Altså det er jo lige præcis, tænker jeg, at jeg lige også præcis. spiller ind, trods alt. Ja, helt sikkert. Det, ja, det er en klub, der har ambitioner, og det, det har jeg jo også selv. Så det, det matcher jo hinanden meget godt, at det at det spiller ind også. Og hvad ser du for så frem til, når du skal, når du skal derned? Jamen, jeg håber da, at jeg kan lægge nogle flere lag på mit spil. Uh, nu er det ikke nogen hemmelighed, at jeg er en, en rimelig dårlig forsvarsspiller. Uh, så der håber jeg, at, at jeg, jeg kan udvikle mig lidt uh, på, det, på det punkt der, uh, men også bare, ja, bare udvikle mig på, på egentlig alle parametre i mit, i mit spil. Ja, uh, yeah, så... Ja, jeg får lidt mere på brystet og flytter, øh, flytter sådan rigtig hjemmefra. Nu, nu har jeg jo boet øh, kun 20 minutter for fra mine forældre, så det har jo ikke, øh, det har været nemt nok bare lige at hjem til mad, hvis, der, hvis det var det. Så også øh, lidt menneskeligt udvikler mig der måske, øh, men, men det alt overskyggende er jo det håndbold, håndboldmæssige, og der håber jeg, at jeg kan lægge flere lag på min spil og, og blive bedre der. Mm. Og hvad med de tyske? Nu, der bliver jo snakket masser af dansk i Flensborg, men det kunne godt være, at hvordan, hvordan er, det, er de tyske? Ja, det er ikke særlig godt. Det er ikke, det er ikke særlig godt. Men øh, jeg har faktisk øh, haft en, en privat tysklærer, som jeg har gået til et par gange. Øh, så sådan forståelsen af tysk er blevet lidt bedre. Men øh, at snakke selv, det, det er stadigvæk lidt vanskeligt. Men det, jeg kan mærke, det bliver bedre og bedre for hver gang, jeg har været der. nej, øh, det kommer men også der er lidt langt vej. Altså, ja, har jeg, jeg, har, jeg har spillet med mange spillere efterhånden, hvor at de kunne jo ikke forstå et ord, og de kunne ikke sige noget, og der gik jo ja, et halvt år før, de overhovedet begyndte at reagere på noget som helst, når man snakkede til dem. Okay. Så der, hvis du allerede forstår, så kommer det til at gå utrolig stærkt. Og, ja, det, hvor jeg lærte mest, det meste, var at sidde i omkring, så bare sidde og lytte. Så prøvede jeg at byde ind, men der var jeg altid et par sætninger bagefter, men... Det kommer en eller anden dag. <laughs> ja, men jeg har også hørt fra, fra Lasse Møller, at det er det de opstartsmøde og forskellige møder, der er, der er. Der lærer man også hurtigt bare det der håndboldsprog mm. øh, på tysk. Øh, så, så jeg tænker også bare, at jeg skal måske bare, ja, bare kaste mig ud i tingene, og så kære tilbage, og så, ja, så må de grine af mig en gang imellem. Men det, det har jeg det egentlig fint med. Ja, jeg, jeg har hørt mange historier fra Flensborg, hvor et, et danskere bare har forsøgt sig med en lille... Øh, grædebøjning af det danske ord, og så håbede, at det var tysk. <laughs> lige præcis. Det er også. Og, der går forstår, tysk, så er det også sådan. Ja, så forstår de jo også sammenhæng i det. Ja, præcis. Ja, det er så hvad, jeg. en sodavand, det bliver din sodavasser. det sodavar, soda ja. Eller <laughs> ja, sådan lidt andet. Ja. Det ja. Ej, det, jeg glæder mig til at komme ned og se, hvordan det ligesom bliver med, med sprog og sådan noget ting. Fordi at, jeg synes jo også, det er fedt at, at lære et nyt sprog. Ja, det, øh, det, jeg ser også frem til at, at, følge, at følge det næste år her, hvor, øh, hvor du skal i gang dernede og, og se, hvordan det kommer til at, at være. Øhm, ja, så forhåbentlig de kommer du ned til fuldhaller igen. Det halder øh, igen. Jeg har jo set, at de begynder at åbne lidt mere op, i hvert fald i Flensborg. Mm. Er det kommet lidt tilskuer? Ja. Jeg tror, de håber på nærmest fuld hus øh, til september. Okay. Det er jo mega fedt, ja. Det er jo god Jamen, så, prøver jeg, så kiggede vi lige lidt frem der, og lad os så prøve at kigge lidt tilbage, fordi det er jo ikke særlig længe siden, at øh, vi havde et øh, VM i Ægypten. Og øh, det starter jo sådan ret øh, dramatisk for dit vedkommende, Emil. Øh, du er kommet med som en del af truppen og så videre, og så ender du på det her hotel, fordi at du har testet positivt for corona simpelthen. Uden, ja. uden at have det. Uden at have det, ja. det er jeg i hvert fald rimelig sikker på, at det er en falsk positiv. Mm. Ja. Og du bliver ja. fragtet til et hotel, øh, som ligger et stykke fra, hvor de andre de er, og skal sidde ja. derude og få lige en Playstation med under armen, eller hvad det er, og så skal du ellers øh, bare være... Kan hygge du ikke lige fortælle, hvordan... Ja. <laughs> hvad sagde du, Niklas? Ja, så skal han ellers bare hygge sig. Så skal du ellers bare sidde der så og hygge Så skal mæste, vi andre bare klar alle punkterne. og så... Det, ja. Kommer han tilbage, når ja, det er, når det at, så det, kommer? det begynder at blive kvartfinal? <laughs> præcis. Kan du ikke lige bare lige tage os med, hvad der skete i de dage der? Jo, men det, de ikke ved, det er, at jeg fik jo en, med vilje en falsk positiv, så jeg skulle arbejde bare være klar <laughs> til semifinalerne. Det... det er smart. Nej, jo. var frisk. Ja. ja, lige præcis. Nej. det var jo... Ja, det var jo faktisk på en kampdag, jeg fik det at vide. Uh, vi havde lige været til taktik, og så skulle vi til at have vores, vores lille lur inden inde forkost, og så... Så banker en Kronborg på døren og siger, at jeg lige skal tage mundbænd på og, og komme ud. Og så havde jeg havde også fået en positiv test, øh, og jeg lige skulle pakke mine, øh, ja, mine øh, vigtigste ting, og så skulle jeg egentlig over på det andet hotelværelse. Og det gik egentlig ret stærkt det hele. Det var ret hektisk, fordi at jeg skulle ikke lige komme i kontakt med nogen af spillerne, som også stod ud på gang. Så, så det var egentlig bare hurtigt nogle ting og sådan noget. og så var det egentlig bare... Ja, det tog nærmest ti minutter at gå over på det andet på det samme hotel. Um, men ja, det var ret hektisk, og det gik ret stærkt det hele. Og så kom jeg jo til derovre og skulle sove en enkelt nat for, for at få et par test mere, for at se, om jeg kunne nu at få en negativ, eller om den blev positiv igen. Og det gjorde den jo så desværre. Og så var det ja, to timer i ambulance med fuld udrykning igennem Cairo. Jeg håber for et andet hotel. <laughs> Helt ambulance <laughs> Med ambulance, <laughs> med, ambulance. Ja, med fuld udrykning. Okay. Med fuld udrykning. Hvorfor? Jeg ved ikke, om det var, fordi det var... Jeg tror, det var midt i myldertrafikken, så de... Ja, jeg tror, de, de, de kører de kørte bare fuld udrykning hele tiden. Men ja. dernede er de også helt glade med, at der kommer en ambulance i fuld udrykning. Ja, lige præcis. Den ja, kan jeg bare få lov til at der holde. Var politi, ja, der var en politibetjent, som stoppede også fordi der var lige en lastbil, der skulle ud foran os. Ja. <laughs> okay. Så altså, det, det, var, det var godt, det ikke var mere alvorligt, end det var. Vi havde også... Uh, undskyld uh, historien. Men vi havde også fuld udrykning på til alle kampe. Men det var ikke, fordi ja, det gik hurtigere af den grund. Nej, nej. Overhovedet ikke. Det var... De var sgu ligeglade der i Kajau. Ja, ja, ja. ja. Nå, du ender, du ender om ikke andet to timer væk fra, fra de andre. Ja, og jeg var jo lige forbi faktisk et privathospital i Ægypten, også for, for at få taget nogle podeprøver. Mm. Øh, for at se, om alle mine tal var okay. Og det var det, ja, det, var ikke det bedste hotel, jeg har set før. Men der får jeg så at vide, at det er nok en af de flotteste privathospitaler i Ægypten. <laughs> Ja, det, var ikke det, det, bedste, var. det var ikke det bedste uh, hospi, hospi. Hospital, ja, hospital, undskyld. Ja, ja, det, var ja. Ikke, uh, det var ikke så lækkert. <laughs> uh. Ja, så men bor jeg faktisk på et rigtig lækkert hotel, i, uh, tæt på Lufthavnen der i Egypten. Uh, men internettet, det er virkelig dårligt. Det er virkelig dårligt. Jeg kan i hvert fald ikke streame en film på Netflix. Men heldigvis var der et internetstik som lige passede i min Playstation. Så det kørte perfekt. <laughs> så, det, det var at stå op klokken ja, 10, 11, spise morgenmad, og så var det bare for få en Playstation indtil klokken 11.12, og så er det var det i seng. Ja. Så nogle lange dage, men det må også have været, jeg tænker, som ny spiller i truppen. Altså, det, er jo, det er jo der, hvor man allermindst ønsker, at man så pludselig bare skal være helt væk og palle alene i verden. Ja, selvfølgelig. Det var jo ikke det fedeste, og som du selv siger, så var jeg ny, så jeg skulle stadigvæk lige ind på spillerne og sådan noget, selvom de alle er ret gode til at tage imod en. Men jeg følte mig egentlig stadigvæk ret meget som en del af holdet, fordi at jeg fik jo besked hver dag fra alle spillerne om, og hvordan det gik, og om, om jeg kunne klare mig. <laughs> um, så jeg følte mig egentlig ret tryg i forhold til, at hele situationen var rimelig utryg. Um, mm. Og vidste, at alle, alle ledere kæmpede for, at jeg skulle testes hver dag og, og sådan ting. For det var jo egentlig kun meningen, at jeg skulle testes en gang om ugen. <laughs> uh, men det fik de heldigvis hurtigt lavet om på, at det blev i hvert fald, en, i hvert fald hver anden gang, så jeg kunne få de der to negative, som skulle, som skulle til, før jeg kunne komme tilbage. Mm. Uh, så jeg følte mig rimelig tryg, og alle spurgte, om der var noget, de kunne gøre og sådan ting. Så det var i hvert fald dejligt at mærke, at der var en, en god støtte fra spillerne af. Ja, ja. Så kommer du tilbage. Fuld udrykning, eller hvad? Nej, ah, det var faktisk med det var med to ægypter i en eller anden taxa. Okay. <laughs> så er du tilbage i <laughs> hele normaliteten. Ja, og ja, det lød som om, at de var værd at i en anden i hjæl, som De snakkede til hinanden. dernede, men ja, det var også en, endnu en oplevelse. Altså taxaturen? <laughs> turen. Hvorfor var de to? Det jeg ved jeg ikke. Det må du spørge mig om. De, <laughs> de skulle bare køre sammen dernede. Okay. <laughs> ja. Men øh, du kommer i hvert fald tilbage med så kan man sige på banen med fuld udrykning i hvert fald, og, og laver øh, 12 kasser. I uh, din ja. slutrunde debut, så har man det vel meget godt, når man går fra banen? Ja, altså man kan sige, det var jo, hvad var det var det dagen efter min fødselsdag? Eller var det på min fødselsdag? Jeg tror faktisk, det var på min fødselsdag. Det må man nok også på min fødselsdag. Uh, ja, det tænker jeg også om på min fødselsdag. Så det var en rimelig god fødselsdagsgave. Um, jeg kunne også bare altså, huske den følelse, jeg får, da jeg skulle mit første mål. At nu har jeg sit i situationen i syv dage, og... Egentlig det, jeg var kommet ned for, det var at spille håndbold og ja, få en af de største oplevelser i mit liv. Og så skulle det starte på den måde der. Så jeg havde så meget energi og ja, ild i min krop for, for at komme i gang. Øhm, så det skulle bare udlyse på banen. Øhm, og så dejligt, at det lykkedes om og den dag. Øhm, men ja, det var, det var nok en af de fedeste kampe, jeg, jeg har spillet nogensinde. Fordi at, der, ja, i og med, at, det var, at jeg har siddet i isolation i så lang tid, og at jeg havde, jeg havde glædet mig så meget til den her slutrunde. Og så endelig få lov til at spille. det, Ja, det var i hvert fald en fed følelse, og det var svært at beskrive bagefter. Mm. Ligger ja. det også i kategorien af sådan, altså den vildeste oplevelse, du har haft med håndbold? Ja, det er det jo nok, fordi at det var sådan en surrealistisk situation at sidde ude i så lang tid. Øh, ja, og bare at komme ind på et andet hotelværelse i, i Cairo og være pælde alene i verden, ikke? Øh, så ja, det er, det er nok noget af det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Også i og med, at jeg laver spiller en god kamp. Øhm, men det er, altså, det er klart det største, det er at vinde jo. Men at, at det selvfølgelig lykkedes for mig at spille en god kamp, var også, var også virkelig fedt, nu når jeg har været ude så lang tid. Mm. Hvad så, hvis vi spoler frem til, til finalen? Den må alligevel også... Nej, nej, vi kan lige tage Egypten-kampen først, selvfølgelig. <laughs> men, ja. men nogle af de der øh, trin på vejen, der var jo, det var jo i, på mange måder en, en vild slutrunde. Og, og du har så det der ekstra lag med, med at være i karantæne ikke Men øh, hvordan opfatter ja. du den der Egypten kamp og så senere finalen? og med den Egypten kamp det, det er jo også skrevet i historien, at det er jo den vildeste kamp nogensinde. Ja. At, at den bøller lidt frem og tilbage uh, i selve kampen, uh, det, er jo, det er jo, hvad det er. Uh, det er jo bare en, en god håndboldkamp, men, men der er alle de der aspekter, der sker i kampen, som ja, man nærmest ikke har set før, at, at Mikkel får et kort på... på Ja, på hvad en millisekund nærmest, han den der bold væk, og at de går frem til kissel, som er, er sig som til til langskytte. Men, uh, <laughs> uh, så de også får vigt kort. Uh, så jeg synes bare, at, at der sker så mange ting i kampen, som aldrig sker i en normal håndboldkamp, uh, at det der gør den vildt, og den går helt ud i straffe jo. Uh, og jeg havde egentlig set, at vi tabte den her kamp. Jeg havde set, at vi havde tabt den uh, flere gange, uh, men at de så vælger heldigvis at dumme sig lidt også. Det er jo bare til vores selv. Men ja, uden tvivl, den, den vildeste kamp, at jeg nogensinde har spillet. Det var altså første afsnit med Emil Jakobsen. Der kommer et afsnit mere, og husk, at de her afsnit, de er altså præsenteret i samarbejde med Faxe Kondi, og så også med Bookbeat DK. Man kan gå ned i episodbeskrivelsen, og finde link til, hvor man kan få seks ugers gratis nyt og læse inde på BookBeat. Der kan man altså for eksempel læse Live billedet, som jeg har læst her i sommerferien. Eller man kan læse eller lytte til den, der hedder marco som var den, Niklas han snakkede om under OL. Nu er I at have det skønt, til vi ses igen. Eller nej, lyttes ved igen.